Bine v-am găsit, dragi ascultători. Astăzi vom vorbi despre smerenie. Smerenia este un har fără nume al Sufletului, spune Sântul Ioan Scărarul. Ea este opusul mândriei care e cea mai rezistentă dintre patimi. Și precum mândria ne înalță în aparență, dar în realitate ne coboară până în adâncurile iadului, fiind cel mai cumplit rău, așa. Smerenia coborându-ne în aparență ne înalță de fapt pe cea mai înaltă treaptă. Dacă mândria ca egoism este izvorul tuturor patimilor, smerenia este concentrarea tuturor virtuților. Dacă mândria sfâșie firea omenească în tot atâtea bucăți încât inși subzistă, smerenia o readună. Dacă mândria deformează judecata și întunecă contemplarea dreaptă a realității, smerenia restabilește vederea justă a lucrurilor. Fiecare virtute echivalează cu un spor de voință, dar acest spor de voință se întemeiază pe un spor de cunoaștere, pe un spor de vedere justă a lucrurilor, cum spun sfinții părinți. Ceea ce întunecă și strâmbă vederea realității sunt patimile. Omul pătimaș, dacă a făcut un lucru dintr-un interes personal, caută să justifice fapta lui printr-un interes general. El își schimbă întreaga concepție despre un anumit sector al vieții prin urmărirea acelui păcat și caută să-i convingă și pe alții că așa trebuie să lucreze, deși până ieri el însuși propovăduia altă concepție. El nu recunoaște că adevărul obiectiv este altul, căci el a păcătuit din slăbiciune față de acel adevăr, ci strâmbă adevărul și norma de orientare generală ca să adopte toți punctul lui de vedere. Dacă patimile strâmbă vederea lucrurilor întrucât adaptează ordinea generală și obiectivă a lucrurilor la un interes egoist particular, fiecare virtute fiind o depășire a unei patimi, deci a egoismului, aduce un spor de vedere justă a lucrurilor. Dacă e așa, smerenia ca cea mai înaltă și mai rezumativă dintre virtuți Fiind opusă egoismului, izvor al patimilor, smerenia deci e cea mai deplină restabilire a înțelegerii adevărate, a realității naturale, rămânând ca iubirea să înțeleagă și cele mai presus de fire. Sfântul Ioan Scăraru distinge în deosebi trei faze ale smereniei, descriindu-le astfel. Pocăința curată, plânsul care ne spală de orice pată și preacinstita smerenie a celor desăvârșiți sunt atât de departe și atât se deosebesc altă, cât se deosebesc pâinea, aluatul și făina. Prin bocăință, sufletul se sfărâmă și se mărunțește în mod efectiv. Prin apa plânsului se unește, ca să zic așa, și se amestecă în chip nemincinos cu Dumnezeu. Pe urmă, fericita smerenie, aprinzând focul Domnului, face sufletul pâine întărită, din care lipsește orice fermentație și înfumurare stricăcioasă. Smerenia este conștiința și trăirea supremă a infinității divine și a micimii proprii. Ea este totodată conștiința că infinitatea divină străbate prin toate și prin toți cei din jurul nostru. De aceea am spus că ea este un uriaș spor de cunoaștere. Omul smerit să pleacă înaintea semenului ca înaintea lui Dumnezeu. Dacă mândria acopere pentru ochii noștri infinitul realității lui Dumnezeu, smerenia îl descoperă. De aceea, orice am face, cât timp ne lipsește smerenia, cât timp e o urmă de mândrie în noi, n-avem fiorul atingerii cu Dumnezeu și nici conștiința adâncirii noastre în Dumnezeu și nu-i facem nici pe alții să o simtă. Smerenia este înțelepciunea cea mai larg cuprinzătoare. Cel smerit, departe de sărăci, îmbrățișează din infinit mai mult decât oricare altul și oferă și altora. Cel mândru prinde fum. Smerenia e valea holdelor mânoaste, ce-și sorb puterea din seva infinitului. Mândria este stânca pleșuvă, bătută de crivățul nimicului care seacă viața. Smerenia este transparență supremă a firii, dobândită după alungarea negurii patimilor, bătrunsă în toate facultățile sufletului. Prin patimi care au ca motor ascuns mândria, omul e așezat mereu înaintea vederii sale. Nu vede realitatea și opera lui Dumnezeu, ținând-o acoperită de sine proprie, ca de un zid. El își este sieși negură și fum. Patimile sunt excrescențele bolnave ale eului, astupându-i vederea realității. Și nu astupă numai vederea realității deosebită de sine, ci și vederea de sine. Umflătura Euului sau fumul emanat de eu se așează între vederea sa și eul său adevărat, luându-se pe sine drept ceea ce nu este cu adevărat. Și oare ieșirea minții din sine, extazul pentru a vedea pe Dumnezeu, nu înseamnă tocmai această uitare smerită de sine în fața realității lui cobreșitoare? Căci, pentru a cunoaște ceva, trebuie să uiți de tine, odată ce tu... Nu ești altceva decât un instrument de vedere, de primire a realității infinite, dar nici măcar instrument de sine existent. Ești lucrător într-o vie care nu-i a ta, dar chiar și lucrător ești numai prin bunăvoința stăpânului. Prin tine nu ești nimic.